Godmorgen og velkommen til Jøne Vestermorgenheder. Det er fredag den 7. oktober, og denne morgen lægger vi ud med den internationale Nelutafond, der nedjusterer deres prognose for global økonomi i 2023. Vi skal også smutte til USA, hvor en benådelse for præsidenten har sendt flere cannabisaktier i Hobla. Så skal det handle om fragtraterne ud af Kina, der fortsat falder, og vi slutter af hos den amerikanske vindgigant og Vestas konkurrent GE, der varsler massefyringer. Du lytter til Jørgen Vester Morgenligheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. IMF vil nedjustere prognosen for global økonomi i 2023. Verdens politiske ledere og regeringer må handle sammen på en koordineret måde for at undgå en ny, farlig normalitet i den globale økonomi. Sådan lider appellen fra direktøren for den internationale valutafond, Kristalina Giorgiovia, torsdag. Det er en historie fra MarketWire. Hun siger, at risikoen for en verdensopspændende recession tager til efter gentagende chok i den internationale økonomi. Derudover nedjusterer IMF's prognose for den internationale økonomi i 2023. IMF advarer om, at for hurtige rentestigninger kan føre til en forlænget økonomisk tilbagegang. George Vega siger, at splittelse og blokdannelse i den internationale økonomi efter Ruslands invasion af Ukraine vil ramme folk hårdest. Finansministre og centralbankchefer fra mere end 180 lande samles i næste uge i Washington. En tredjedel af landene kan ifølge IMF vente negativ vækst i mindst to kvartaler i det nye år. Direktøren siger, selv vækst vil føles som recession, fordi stigende priser undergraver indkomsterne. Cannabis-aktier i Hopla efter Biden-benødelse den amerikanske præsident Joe Biden har taget det første store skridt for at afkriminalisere brugen af marijuana, hvilket sender de potproducerede selskabers aktier i vejret torsdag. Sådan skriver MarketWire. Joe Biden vil nemlig benåde tusindvis af amerikanere, som tidligere er føderalt anklaget og dømt for simpel besiddelse af pot. Det er op mod 6.500 personer. Ligesom han vil opfordre guvernørerne i de amerikanske delstater til at gøre det sammen. Præsidenten vil også have myndighederne i USA til at foretage en gennemgang af, hvordan man kriminelt skal behandle brugen af marijuana. Joe Biden siger en meddelelse. At sende folk for besiddelse af marijuana, at sende folk i fængsel for besiddelse af marijuana har vendt op og ned på for mange liv og indspad folk for handlinger, der i mange delstater ikke længere er forbudt. På Twitter skriver præsidenten samtidig, at han vil gøre en ende på den fejlagtige tilgang til spørgsmålet. opslaget lyder, som jeg har sagt før, bør ingen være i fængsel for at bruge eller besidde marijuana. de overraskende er der jubel hos potinvestorerne for meldingen for præsidenten, der dog stadig ikke er en fuld afkriminalisering. Det sender aktierne Tilray Brands, Canopy Growth og Kroners op med 30, 20 og 14 procent. Fraktrater ud af Kina rasler ned endnu en gang. Den faldende efterspørgsel efter varer viser sig endnu en gang på fragtpriserne på flere af de store nøgleruter ud af Kina. Fra Shanghai til Los Angeles på USA's vestkyst er prisen faldet knap 9 den seneste uge. Det viser data fra World Container Index. Priserne udregnes for en af de typiske 40 og viser udviklingen i spotmarkedet, der ændrer sig løbende. Den højeste pris i løbet af de seneste år var i september sidste år, hvor der skulle betales næsten 12.500 dollars Fra Shanghai til New York på Østkysten er prisen faldet over 5 den seneste uge, mens turen fra Shanghai til Rotterdam har oplevet fald på over 13 Faldene understreger den tendens, som containerredderierne længe har forudset på den anden side af coronakrisen. Forventningen er, at efterspørgelsen efter varer vil falde, og det sænker fragtbehovet. Samtidig påvirker tiltagende inflation og stigende renter for brugernes økonomi. Det bliver spændende at se, hvordan det påvirker mærsk når det danske marked åbner kl. 9. Vindgigant på vej til at fyre tusinder. Vestas-konkurrenten og General Electric Statterselskabet inden for vedvarende energi vil afslæde tusindvis af medarbejdere i sin forretning for onshore-vindenergi. Det skriver flere internationale medier. Vi har historien fra MarketWire. GE har ikke selv sat tal på antallet af fyringer, men har dog anerkendt, at der er afskedelser på vej. En talsmand fra GE Renewable Energy siger til CNBC, Vi tager skridt til at strømline og dimensionere vores vindmølleforretning på land til markedets realiteter for at positionere os til fremtidig succes. Det er svære beslutninger, som ikke afspejler vores medarbejderes dedikation og hårde arbejde, men, er som for, men som er nødvendige for at sikre, at virksomheden kan konkurrere og forbedre sig over tid. Rygter går på, at der er tale om op mod 3.800 fyringer i Asien, Latinamerika og Afrika. I USA er det 20 procent af de ansatte i forretningen for landvind, der skal afskedes. I GE Renewable Energy er landvendt det største område med 38.000 ansatte. Europa er imidlertid også i søgelyset, og talsmanden fra GE siger, at de også vil arbejde på et forslag, der potentielt kunne påvirke deres ansatte i denne region. Beslutningen kommer, mens det store amerikanske industrikonglomerat står over for tre store udfordringer i form af øget inputomkostninger, problemer med forsyningskæden og øget konkurrence. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på youinvestor.dk og høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.